отже, дружите. Продовжуємо читати читать детектив Джеймса Хедли Чейза, мисс Шамвей и черная магия. Починаем с семой головы. Так. Роздил семый. Що? «Що літає по кімнаті?» – з презирством перепитала Майра. Таке міг вигадати тільки Богель. Вона сиділа, відхилившись на спинку стільця, і звична іронічна посмішка зміїлась по її губах. Обличчя дівчини ще були бліде, але я продивився до її очей, помітив бісиків, які в них танцювали, і заспокоївся. Сонце хилилось за гори, на веранді стало прохолодно й затишно. Свіжий вітерець шурхонув опаленими лапами кипариса. Ми з Анселем сиділи обабіч Майри. Богель умостився за столиком напроти. Він легенько гладив наполовину спорожнену пляшку віскі і півголосом щось їй пояснював Бідолага, Богель ще зовсім щиро проспівчувала Майра. Допився до білої гарячки. Неоригінальність навіть в такому стані. Дехто бачить тарганів або рожевих слунів, а він жінок, що літають по кімнаті. Я теж подивився на Богля. Вигляд був у нього зацькований. Він скидався на людину, яка перехворіла на важку недугу. Сем невпинно похитув головою, повіка в нього сіпалась. Втопивши стіну, він безперервно бурмотів, щось доводячи невидимому співрозмовнику». «Не будемо спрощувати», – сказав я. Щоб впасти в такий стан, міг... він мав побачити щось справді неймовірне. Не могла б ти його так приполошити уявна ця картина. Не, настільки він чутливий. «Оближте», – сказала Майра. «Приверзлося йому, та й годі. Ви війшли за кілька секунд після нього. І що? Літала я по кімнаті?» Ні, звісно, якби я таке побачив, той досі б тікав би геть пустелею. Тоді висновок може бути один. Боголь страждає на галюцинації. Паночка, ми були б дуже вдячні, якби ви ще раз розповіли про свої пригоди, лагідно промовив Ансель. Боголь здригнувся і налив собі ще віски. Якщо я й далі думатиму про це, то геть дійду, озвався він за могильним голосом. Заспокойся, зауважила Майра, далеко йти не доведеться. Богиль стиснув кулаки і, насилу звівши очі, втупився в нас. Може, глузувати скільки влізе, пробурчав він, тільки я своїм очам вірю. Коли я зайшов, вона лежала на ліжку і раптом фр уже під стелею просто з ковдру роздійнялася, немовби підйомним краном її підняли. Ми перезирнулись. Отже, вона полетіла, зауважив я. «Вам часто трапляється бачити, щоб люди отак вилітали з ліжка». «Вперше», – скрушно відповів Богль, – «сподіваюсь і востаннє». «Без сумніву, сонячний удар», – шепнув Ансель. Я кивнув і знову звернувся до Бога. «Слухайте, у всіх нас сьогодні був тяжкий день. Ви стомилися, може вам краще лягти, а завтра…» «Думаєте, я зможу заснути?» – перебив мене Богль і зробив ще один ковток». Майра швидко встала. На ній була сорочка кольору морської хвилі і сірі фланеліві штани, які щільно облягали стегна. Вона підійшла до Богля і забрала в нього пляшку з візки. «Спати йди», – звеліла дівчина, – «бо примушу літати над твоєю головою оцю пляшку». Богль здригнувся і відсунувся. «Не підходь», – жахом прошепотів він. «Дайте йому спокій», – сказав Ансель. У нього щось ніби стрес. Майра поволі відійшла, забравши пляшку з собою. Я перехопив у неї пляшку. Дуже вдячний, спадок приймаю, мовив я і хильнув виски. Майра сіла. Недалеко ми заїхали, слухаючи Семюеліву балаканину пролітаючих жінок. А тож притакнув я і навряд чи зайдемо далі. Я хочу знати, що сталося в хатині. Ансель знову повернувся до теми, яка його хвилювала. Ви довідались, щось від кінтля, так чи ні? Та начебто ні. Він провів мене до хатини. Я заснула. Більше нічого й не пам'ятаю. Ну от, невесело підсумував я. Прощавайте ліки від зміїних укусів, прощавайте назавжди. Тепер, коли кінтлі немає більше, ніхто не розкриє таємницю. Так і мені здається, погодився Дон, а про те, що ж діялось той клятій халупі. Не годину там лишалась Майра, і не дві, засинаючи, вона була сама. Коли ми виламали двері, в хатині вже був бісівча клун. У всій цій історії щось недомовлене, щось непевне. Він пошкрябав підборіддя, і рвучко, підвівши голову, кинув на дівчину гострий погляд. «Ви не відчуваєте в собі ніяких змін?» – спитав він її обережно. «Відчуваю глузливо», – погодилась Майра. «За ці три дні мій нещастий організм постарів рівно на три дні. Що з вами, Анселю? Чи не ваблять вас богливі лаври? А що, як сказане боглем, правда?» «Ну от», – зітхнула Майра, – «уже двоє перегрілись. Треба б надіти на вас гмівні сорочки, поки ви не зробились небезпечними». Я занепокоєно подивився на Анселя. «До чого ви хилите? Та перший, ніж він устиг відповісти, почувся тут під копит. І в хмарі, в куряві, на площу вилетів гурт вершників. «Що це?» – спитала Майра, озираючись через плече. Я з жахом випростався. «Усе ясно, банда!» «Доне, хутко до телефону! Викликайте федеральний загін! Це бандити!» «А втім, не треба! Вони нас уже помітили. Однаково не встигнете!» Від групи відокремились троє і попростували до веранди. Решта лишилась біля коней, пильно стежачи за нами. Посереду виступав гладений здорово. здоровило. Коли він почав підніматися на веранду, сходи жалібно загрипіли під його ногами. Бандюга зупинився в центрі веранди і сильно пильно поглянув нас, в очах його Спалахнув лихий вогник. Особливу увагу мордоворота привернула Майра. Він витяг шовковий носовичок і гучно висякався, не зводячи з дівчини погляду. Майра обдивилась його з ніг до голови, начебто анітрохи не злякавшись. Здоровило підійшов ближче, його супутники стояли трохи віддалік. Богель, відчувши щось неладне, вирішив нагадати про своє існування. Тобі чогось треба, чоловіче? Його запитання лишилось без відповіді. Бандит засунув руку в кишеню. «Хочу показати щось цікаве», – заявив він. «Куди це його подів?» Нахмуривши брові, він нишпорив в інших кишенях. «Може, воно сховалось в твоєму череві?» – спитала Майра, припаливши сигарету і жбурнула сірника на підлогу. «Люба, чи не могли б ви трохи помовчати?» – сказав я благально. «Зараз не найліпший час для балачок». Здоровило витяг з кишені загорнуту газету і заходився її розправляти. Він подивився в газету і потім перевів погляд на майру. І обличчя його осяяла вдоволена усмішка. Усміхнений крокодил, моторошне видовище. Ну, от, нарешті, промовив він. Дуже цікаво, дуже, дуже. «І Він любить погомоніти саме з собою, зауважила Майра і позіхнула. Це небезпечна ознака. Чи не піти нам спати? Ви слухайте, порадив я, боюся, його монолог зацікавить і нас. Боголь втупився в здоровила, кліпаючи очима і бурмочачи собі, під ніс щось нерозбірливе. Нарешті він розпростав широчезні плечі і проказав. Ніяк не можу збагнути, що це за молодці? Я Пабло, мовив бандюга, скоса позирнувши на майру. Невже ви чужинці не знаєте, хто такий Пабло? «Ансель аж виду змінився, Пабло? перепитала майра. А, чула, це, здається, такий масажний прилад. Здоровило й далі посміхався. Літній сеньор знає Пабло, еге ж? Пабло знав не лише літній сеньор, я теж мало чого цюв про цього негідника, тому почуття, які охопили Анселя, знайшли відгоміни в моїй душі. Поясни тоді з твоїм друзям, що Пабло починає там, де нерішуче зупиняються сапати і панчо. Розкажи їм про мою владу в горах, і що сталося з тими, хто дозволяє собі непоштиво поставитися до мене. Про хлопців моїх розкажи, який це Порох, чого ж ти мовчиш? «Начі язика проковтнув сеньоре». Онімілий Ансель безпорадно дивився на нас. «А тож це той самий, нарешті він видушив із себе. Якщо Семюль збігає по свою гармоніку, ми можемо влаштувати офіційну зустріч». Отозвалась Майра, зневажливо посміхаючись. «Піднімемо прапір, а тоді вже підемо спати». Я подумав, що наша метка Дівуля покличе на нас великих Ви «Майра Шамвей, геш?» – гречно поцікавився Пабло. «Навіть ти мене знаєш». Майрині очі широко розплющились. Ось нарешті й до мене прийшла слава. А я потерпала. «А ти, сеньор Росе Мілан?» «А я, сеньор Богель, прохрипів трохи проти Резбіл Сем, і підвівся. «Радий познайомитись». «Припини язика, собака, а то я тобі його швидко вкорочу!» Очі Пабло пронизували нашого приятеля, немов буравчики. «Та хай тобі!» – Богль налаштувався випустити чергу лайки. Я під столом штовхнув його ногою і просичав. «Мовчі!» Пабло, гучно тупаючи ногами, підійшов до столу і сів поруч з Майрою. Як на такого здоровила, рухався він на легко. Майра гидливо відсунулась. «Нам є про що побалакати», – мовив Пабло, – і потягся до Глека. Тоді наповнив майрину склянку червоним вином. «Вип'єш, а потім поцілуєш мене, якщо тільки твої поцілунки не отруйні». Він зареготав, розхитуючись з боку в бік. «Не напружуйся так, череволусне». Пабло струснув грубу склянку своєю величезною лапою і роздушив її. «Майра дала здоровилу ляпаса». У мене аж все заумерло. Бандити на площі ступили кілька кроків до веранди, декотрі вихопили револьвери, і Пабло дивився на потряпану долоню. Обличчя його було темніше від ночі. Який я необережний. Немає чого не в невголомав Іра. Один мій кузен був теж недоумок. Бив і усе поспіль. Їсти йому давали в металевому посуді. Бери приклад». Коли мої жінки поводяться зухвало, задумливо промовив Пабло, я саджаю їх голим задом на мурашник. Я не твоя жінка, Барило, то чи не ти пішов би зі своїми шакалами десь туди? Не зважайте на неї, озвався я, у неї дуже своєрідне почуття гумору. Пабло обмотав руку носовичком. Коли мої жінки дозволяють собі такі слова, я відрізаю їм язика – Гумор від цього, від цього тільки виграє, а жінка розумніша. Я вирішив, що мені слід активніше втрутитись до розмови. «Ви, сеньори, певно маєте бажання про щось поговорити з нами», – спитав я, пропонуючи бандитові сигарету. «Будьте певні», – неприязно буркнув він і зневажливо відштовхнув мою руку, – «у мене до вас серйозна справа». Він підняв газету, що впала на підлогу. Я впізнав рекордера. Ось чому мене цікавить сеньорита. І він як козар виклав газету на стіл. Я одразу здогадався, що там таке досить було лише михцем глянути на цей заголовок. Цей покидюк якимось чином роздобув номер, у якому йшлося про вкрадену блондинку. І йому було названо суму нагороду. Там таки було величезне фото Майри Шамвей. Ну, друже, подумки звернувся і до тебе. Якщо ти викрутишся і цього разу, значить ти вто сорочці народився. Перше, ніж я встиг щось сказати, Майра вхопила газету. Дон і Богиль читали її через плече. Схожість передано добре, зауважив я, намагаючись говорити невимушено. Але я був про рекордер кращої думки. Викрадена бандитами. Це ж треба таки вигадати? Не синітниця та й годі. Майра подивилась на мене поверх газети. На її обличчі був вираз «Та ні, краще не згадувати». «Вигадка непогана», – процідила вона крізь зуби. З сміху можна луснути». Запала довга мовчанка. Усі троє, здавалось, хотіли вивчити газету на пам'ять. Нарешті Майра склала газету і пожбурила на стол. «Двадцять п'ять тисяч», – тихо проказала вона – «Он за скільки ви думали мене продати? А я вже хотіла було назвати вас на ім'я, перейти на ти. Це ще не все», – невиразно сказав Пабло, колупаючи гострим нігтем у великих білих зубах. «Є один чоловік, Бастіно. Він живе на горі. Мій давній друг». Він мав викрасти сеньориту, щоб сеньор Мілан міг її врятувати. Але сеньор Мілан не сказав Бастіно, що винагорода така велика. Обіцяв заплатити всього 300 доларів. Бастіно невдоволений. Він поскаржився Пабло, і ось я тут. Майра не зводила з мене очей». Гадюка потайна, сказала вона з моторошною незворушністю. Негайно почну збирати гроші, щоб купити величезний оберемок квітів на твою могилу. Навіть Ансель дивився на мене з докором. Комір чомусь став душити мене. Я рванув його так, що ж посипались гудзики. Усе це непорозуміння, дозвольте мені пояснити. Помовч. Тобі тепер немає чого пояснювати, сказав Пабло. Тепер говоритиму я. Заткай пельку, спершу послухайш мене, люто вигукнула Майра. Я хочу сказати цій гримучій змії кілька теплих слів. Не треба сердитись, мов якопливо. Нічого лихого з вами не сталося. «Просто я хотів зробити сюрприз. Поділитися з вами тою купою грошей. Хіба не приємно було б вам одержати 13 тисяч доларів, а? «Тварюка лукава!» – закричала Майра, вдаривши кулаком по столу. «Та я, та я б тебе, я б з гідністю випростався. Бачу, мене тут не розуміють». Я ж не до тебе ставився, хотів заробити сенсаційний репортаж для американської публіки. І ви нагороди тобі не треба, хижу приморушились, дорікнула Майра. Подарунок він хотів зробити співвітчизникам. Гуманіст. Хвилинку, прогув Пабло. Я ще не закінчив. Тепер я сам подбаю про сеньориту, а сеньор Мілан, як і хотів, напише репортаж. «Ви хочете забрати її з собою?» – спитав я, раптом збагнувши, яку халепу ми вскочили. «А вже ж!» – Пабло усміхнувся до Майри. «У газеті написано про викрадення. От я її заберу. Викуп п'ятдесят косих. Якось уже нашкребете їх для мене. А якщо будете зволікати, то я пошлю вам її праве вухо. Потім ліве. А якщо і далі будете тягнутися, то всі пальці по черзі». Майра зблідно. «Ви маєте для своїх репортажів сенсаційні заголовки», – сказала вона мені. «Ціни на дівчину стрімко зростають». Потім викрадена дівчина вирушає на той світ по частинах. «Пабло, ви граєте з вогнем», – спробував я переконати бандита. «Уряд Сполучених Штатів не зупиниться не перед чим. Буде послано каральну експедицію на зразок тієї, яка кілька років тому виловила панчо». Пабло вибухнув брутальним сміхом. «Ну нам пора», – сказав він і схопив Майру за руку. Вона люто рванулась. «Без рук, жирне доробло, мене не злякаєш!» Пабло затрявся від сміху і вдарив дівчину по обличчю. Майра впала навзнак. З гуркотом покотився стілець. Двоє горлорізів, які досі стояли віддалік, витягли револьвери і вирішили вперед. «Ані руш!» – звелив мені один. Другий взяв на мушку богля, побачивши, як упала Майра. Ансель заціпенів. Я так злякався за дівчину, що забувши про небезпеку, нахилився над нею. Паброло зареагував блискавично і гупнув мене глекому потилицю. Мені здалося, ніби в голові у мене вибухнула бомба. Череп я глека і бризки вина розлетілися на всебіч. Майрина сорочка вкрилася червоними плямами. Я впав біля дівчини. Вона вчепилась мені в рукав, занепокоєно глянула в обличчя. «Ви не поранені?» Язик мені ще не корився. Пабло грубим ривком підняв Майру і примусив повернутися до нього. «Тепер дивитимось тільки на мене, коріпочку», – гримнув він. «Вважає, що його більше немає». Майра перевела подих і щосили затопила йому в потилицю. Один з горлорізів похвапився на допомогу хазяїну і різко підбив ноги дівчині. Вона з розмаху впала на підлогу і на мить аж знепритомніла. Пабло випростався і засичав, мов змія. Біля носа в нього червоніла свіжа подряпина. «Семе, давай!» – загорлав я, і ми разом кинулися в бій. У бустямній люті Богель перекинув стіл на бандита, що отримав його на прицілі. Я взяв на себе типа, який підсік Майро, кинувся на нього і повалив на підлогу. Ансель, який причаївся в кутку, розповідав потім, що то була чудова бійка. Поки я вгамовував свого супротивника, Пабло повернувся до бандитів, що стояли на площі і ревонув, бризкаючи слюною. «Сюди, ви шо, посліпли?» Сем ухопив свого напасника і жбурнув у бандитів, які за наказом Пабло спростували піднятися на веранду, а я тим часом ухопив за чуприну свого і вдарив головою підлогу. Він затих. Я кинувся до Майри, вона побачила мене і радісно скрикнула. Але на шляху в мене знову стали бандити». Баблу вдалося скопити дівчину. Вона звивалась, хвицялась, дряпалась як пантера, але він легко втримав її, навіть не встаючи із стільця. Затис обидві руки своєю однією і розважався, то стискав її руки з такою силою, що вона починала корчитися від болі, то послаблював захват. Майра була ж біла від нестямної злості і все намагалася комога болючіше копнути негідника ногою. Дурнувато гикаючи, він легенько смикнув її до себе, а вільною рукою схопив за волосся і так сильно закинув їй голову, що мало не скрутив язе. «Ах, ти ж моє кроленятко, чого ж вушка в тебе за короткі? Зараз я їх буду видовжувати». Його гримаси були страшенно бридкі. Бандит жбурнув Майру на коліна і схилився над нею з лиховісним вискалом. Коли Сем побачив, що робить з дівчиною Пабло, він люто ревнув і відкинув від себе трьох горлорізів. Його кулаки запрацювали силою і швидкістю гірської лавини. Ударами ніг він остаточно вгамував тих трьох і кинувся до Пабло. Навіть не відчуваючи, що на його спині ще один бандит. Але той дав про себе знати, вп'явся пальцями обох рук, Семові очі. Сем заревів, як поранений бик, вхопив мексиканця за пику і затис її, мов у лищатах, перетворюючи на місиво. Я тим часом опинився під цілою купою мексиканців. Один з них ухистився молоснути мене так, аж у мене в очах потемніло. Потім вони помітили, що Сем вивільнився, полишили моє нерухоме тіло і кинулись йому навперейми. Одначе опізнились, Сем уже підлітав до Пабло». А той мерзотник однією рукою вхопив Майру за сорочку, другою за волосся і наче тараном двиганув нею Сема. Щоб Майра не впала, Сем перехопив його і обома руками, і лантухом повалився на підлогу. А дівчина на нього. Ну ж, бо загорлав Пабло, показуючи над Сема, що лежав на підлозі. Бандити, розлюченою з граєю, накинулися на Сема, а Пабло походжав і реготав до сліз. Його це є він помітрив Майрину ногу, вчепився в неї і, напружившись, витягнув дівчину з купи переплетених тіл. Майра непорушно лежала на підлозі. Судячи з вигляду, вона була радше мертва, аніж жива. Пабло носаком чобота штурхонув дівчину в бік. Майра застогнала і кволо врухнила. «Цього разу кроленятко мало не відкинула лапки», – сказав бандит, аж хитаючись від сміху. «Оце-то день, оце-то бійка!» Майра помалу прийшла до тями. «Пусти, гладко жаба!» – крикнула вона, задихаючись. «Зараз же вернись у свою ковбасну шкіру!» Отоді усе й сталося. Довкола Пабло зав'юналась біла хмарка, а коли вона розійшлася, пабло вже не було. Я бачив те все цілком виразно. Пабло не зайшов у вестибюль, не відступив у темряву, він просто зник. За все своє життя я не бачив нічого жахливішого. Майра скрикнула, відсахнулась назад, потім підбігла до мене. Я пригорнув її до себе, дивлячись, як тануть решти хмарки. Варто було побачити, як дриманула охоплена панікою банда мексиканців. Через кілька секунд поблизу не лишилось жодного бандита. Маленька площа перед готелем спорожніла. «Що воно таке?» – запитав я, ще міцніше обіймаючи дівчину. Попри все цю довіру, що я мало бував, чого блаженство тримати її в обіймах, ти можеш пояснити, що сталося? Ой, годі з мене, просто навбогль, силкуючись звестися з підлогу. Спершу вона літає, потім він зникає. Не сила мені більше таке витримувати, я і справді сунуся з глузду. Або оближти ці штуки, або дайте спокійно померти. Помож, сказав я йому. Ансель. Щоб встиг вибрати свого кутка. Ну що, всі бачили і досі не вірити в чудеса. Бачили, як він зник. Він пильно подивився на Майру. Що ви з ним зробили? Майра нахмурилась. Хочете сказати, що це я його прибрала? А вже ж, звичайно, і не хочу сказати, я стверджую, відрибав Ансель. У мене виникли сумніви ще тоді, коли Сем побачив, як ви літали по кімнаті. Ви стали на гуалі, розумієте? «Кінтель звіри вам свої таємниці, а ви навіть не здогадуєтесь про це. Тепер ви охоронниця таємничих окультних наук нагуалізму!» Майра позадкувала. «Я цьому не вірю», – сказала вона, дивлячись на Анселя, сповненими жах очима. Потім звернулася до мене. «Росе, якщо людина збожеволіла, чи можна довести їй, що вона не при своєму розумі?» Навіть божевільному ясно, що люди не випаровуються. Поясніть мені, куди подівся Пабло, не вгавав Ансель. Може, десь заховався, висловив я припущення, наперед знаючи, що такий здогад не витримає ніякої критики. Та, щоб довести свою гру до кінця, я оглядівся, ніби шукаючи в чима Пабло. Оглядівся і мало не підскочив з несподіванки. На столі лежала ж ковбаса. Чи не найбільша і не найапетитніша з усіх ковбас, які я коли-небудь бачив. Я потягся до тої ковбаси. Як хай їй біс потрапила сюди ця штука. Ледве Майра побачила ковбасу, як їй зробилося млосно. Анцель схопив мене за руку. «Ви чули, що вона тоді крикнула?» Пронизливо заговорив він і показав на ковбасу. «Ось він, Пабло! Точніше те, що від нього лишилося. Я відкинув ковбасу, ніби вона у мене в руках перетворилася на змію. Вона звеліла йому вернутися у ковбасну шкіру. Вже...» Не весь голос кричав Ансель, втупившись майру. Ось які штуки вона може тепер витинати. Нарешті озвався Богаль. Чого ти репетуєш? гримнув він Додона. Потім подивився на майру, яка все ще лежала непритомна. Цікаво. А що вона ще утне? Треба привезти її до тями. Я взяв дівчину на руки і відніс до коня. Канал у вестибюлі. Минуло хвилин двадцять, перш ніж Майера розплющила очі і сумно поглянула на мене. «Який жахливий сон!» – сказала вона, і голос у неї тремтів, як у скривженої дитини. «Мілане, я бачила нестерпно жахливий сон. Засни знову!» – я провів рукою по її пишному волосю. «Поспи, цього разу тобі присниться добрий сон, радісний. Я буду поруч, нічого не бійся». Вона усміхнулася і заплющила очі поступово, і дихання її вирівнялось, щоки порожевіли. Тут зайшов Богель і сказав, «Е, «Мені цікаво, як вона. Нормально. А мені цікаво, що ти зробив з тою ковбасою. Вона мені потрібна». «Щойно віддав хозяйському собаці», – мовив Сем байдужу. «Він симпатичний пес, і я давно обіцяв йому щось смачне». «Ти віддав ковбасу собаці?» – закричав я, і сам того не помічаючи схопив Богля за руку. «То й що?» – огризнувся він. «Ти що, сам хотів її ум'яти?» Нещасний, то ж була не ковбаса, то був Пабло!» «Не ковбаса, Пабло, що тебе мелиш?» – забурмотів Сем, витрішивши очі. Я спробував пояснити йому дохідлише. "Так, «Та ковбаса не була ковбасою, ясно?» «На ковбасу перетворився Пабло». А перед тим ковбаси не було, а Пабло ковбасою не був. Що ж тут незрозумілого? Вигляд у Богу був ошелешений. Ковбаса не була ковбасою, ковбаса була Пабло. Так ти сказав Еге ж, не доходить до тебе, ну сорожеш ти, то, то шкірий. Чому доходить? Але щось, щоб я не заплутався, нехай краще для мене ковбаса лишиться ковбасою. Ну, дарма, нічого не зміниться, як ти знатимеш, ким та ковбаса була раніше. Не будемо сперечатись. Краще скажи мені, де собака. Зрозумій, адже він з'їв не просто ковбасу, а. Доне, звернувся Богель до приятеля, тут робота для тебе. Йому, видно, добре двинули по казанку. Ти зрозумій же, сказав Ансель. Майра перетворила Пабло на ковбасу. І цей теж прошепотів Богель, і злякано позаткував. Обом потрібен лікар. Сходи по ковбасу. Звелів Ансель. Кажу ж тобі, що то пабло. Богль озирнувся і щось прозабурмотів, а тоді вже витріщив очі. "Сумний день для моєї старої матері", промовив він. "Як вона переживе звістку, що її єдиний син не сповна розуму? Ходімо, доне, треба шукати самим". Наші пошуки незабаром увінчались успіхом. На веранді сидів величезний вовкодав і дивився на наситим, удоволеним поглядом. Ковбаса зникла без сліду. Пес блаженно облизнувся і заплющив очі. «Такого я не побажав би навіть Пабло», – прошепотів я глухим від жаху голосом. Дон скинув капелюха і похилив голову. Зненацька я схопив його за руку. Доне. Сказав я, ж задихаючись, ви розумієте, що це все означає. Вона має над нами владу. З нею тепер не може дати ради ніхто. Ансельна дівка капелюха і часто кліпаючи дивився на мене. «Що ви хочете цим сказати?» – розгубливо спитав він. «Ви ж бачите, що вона може зробити з людиною, яка їй неприємна. Я озирнувся, аби пересвідчити, що ніхто нас не чує, і прошепотів на вухо співрозмовнику. А що якщо одного чудового дня, їй заманеться перетворити нас? Ну, у вас, ну, скажімо, на пиріг. Як вам це сподобається?» Дон непритомний звалився на руки. Глава 8. Коли я прокинувся наступного ранку, сонце вже пробивалось крізь віконниці до кімнати. Чути було співучу мову, слух мексиканців, що готували сніданок. Я подивився на годинник 20 хвилин до сьомої. Сон більше не приходив. Я закурив, сів на вузькому залізному ліжку і заходився розмірковувати. переправу у пам'яті всі незвичайні пригоди, які сталися напередодні». І знову здивувався. Усього за добу ситуація дивовижним чином змінилась. Хто міг таке передбачити? Сучасний журналіст не повинен вірити в чудеса. Сенсація з викраденням дівчини здавалась тепер дрібною, нікому не потрібною. Дівчина перетворилась на всемогутню чеклунку. І, як і підозрював, її ставлення до кричущих газетних заголовків буде вкрай негативним. А Мадокс, я міг уявити Бі його реакцію наперед. Він витурить мене раніше, ніж я зможу навести, будь якісь докази. А що, як попросити Майру нагнати на нього страху? Чи не вдасться він тоді повернути роботу? Та проблемою номер один була Майра. Ні, я, ні Ансель, не примусимо її діяти проти волі, щоб вона лишилася з нами. Треба вдатися тільки до переконання. Боже ти мій, з нею... Перед тим так було все нелегко. А тепер дівчина у все озброєні, окультизму. Спробуй таку вгамувати. Вона стане для нас постійною загрозою. Коли я згадав про долю Пабло, по обличчю в мене покотився піт. До газети под таке не напишеш. Доказів я не мав, а на слово ніхто не повірить. Досить тільки до заговорити про події минулих діб, як Мадокс запроторить мене до божевільні. Ні, про це й годі думати». Проблема з Пабло розв'язалась само собою. Проте і лишалась проблема викрадення. Я мав підозру, що задовольнити водночас Майру і Медокса не вдасться. На моїх 25 тисячах можна сміливо поставити хрест. У Майреній присутності краще про них не згадувати. Я запустив пальці в Чуприну. Від усього того можна було збожеволіти, і в мене виникало нездоланне бажання кинути все к бісу і потаю втекти до штатів. Я втрачу роботу, зате збержу розум. У двері тихо постукали, і до кімнати легкою ходою зайшло прекрасне диво у вигляді дівчини. На Майрі була піжама кольору полум'я і пунцовий халат. Вона безгучно зачинила двері і прихилилась до них. Ми дивились один на одного, мов чужі. Раптом я відчув у ній щось зовсім нове. Досі вона була матеріалізованою темою мого майбутнього репортажа. Але тепер я ніби вперше помітив її осяйне волосся, трохи сумовиті очі, якось особливо похилену голову. Вона явилась мені жінкою від самого погляду, на яку кров у моїх жилах завирувала. Тепер, коли я повертаюсь в погадах до цієї хвилини, мені здається, що саме тоді я в неї закохався. «Я боюся, – стривожено сказала Майра. – Зі мною щось діється. Іди сюди, розкажи допуття, що з тобою діється». Мене занепокоїв її пригнічений вигляд, де й подівся весь її опломп. «Не знаю, як і сказати», – мовила вона, сідаючи на краю ліжка. «Мені здається, ти не подумаєш, що я збожеволіла». «Не подумаю», – запевнив я дівчину, пропонуючи їй сигарету. Запала довга мовчанка. Струмочки диму здіймалися до стелі і розчинялися в сонячному промінні. З коридора долунало відлуння, балачки мексиканців. Нарешті Майра поврухнулась і промовила – та була не маячня, не кошмар. я заперечливо похитав головою. «Я сподівалася, що все це мені приверзлося», – прошепотіла вона, струшуючи попіл на підлогу. «Жах та й годі. Я сам не знаю, що тепер робити. Можу тільки просити пробачення за те, що втягнув тебе в історію. Я все намагаюсь пригадати, що й сталося в тій індіанській хатині. Деякі деталі помалу спливають, але головного сказати не можу». Пригадую, як старий індіанець сидів переді мною. Він угадував мої думки без слів. Це було незвично і страшно. Збрехати йому ніяк не випадало. Я тільки намагалася не думати, коли відчувала, що чаклун надто глибоко проникає в мій мозок. І мені це начебто вдавалось. Так ми сиділи досить довго. Він багато чого навчив мене, але чого не пам'ятаю». Потім примусив випити якусь смердючу рідину, і тоді я помітила що чорне моторошне. Це було схоже на дим, хоч вогню ніхто не запалював. Дим піднімався вгору, і своїми образами якоїсь миті почав нагадувати жіночу тінь. Чи то мені так здалося? Цього я ж не впевнена адже там стояла суцільна темінь. Тільки одне я певна, що під час нашої розмови та тінь весь час трималася поблизу. Я закурив нову сигарету. Не знаючи, що відповісти, просто сидів і слухав. Та тінь виникла біля пабла, коли він зник, додала майра, здригаючись, я навіть згадувати про неї боюся. Боюся, що, як згадаю, то вона з'явиться знову. Найкраще забути проти все, стиха мов я, пригортаючи дівчину до себе. Вона поклала голову мені на плече, і я з насолодою вдихав запахи її волосся. Раптом вона відсахнулась. «Та це ще не все!» «Кажи, я слухаю», – мовив я, а подумки питаючи себе, «який іще сюрприз принесе мені цей милий дівча. «Ти не повіриш, учора ввечері, коли я вкладалася спати, зі мною стало щось дещо. Я з жахом помітила, що з ліжка ковзнула тінь. Та сама мені здалося, ніби вона вийшла з мене самої». Коли тінь зникла, я відчула себе зовсім іншою. Я стала добрішою, чи що спокійнішою. Я перемусив тебе усміхнутися і лагідно торкнув всі руки. Звісно, це був сон, кошмарний сон. Але я відчувала, ще дещо наполягала вона. О, Росе, що зі мною кориться, Що то за дещо? Я повернувся, щоб... Бачити вираз і обличчя, спробуй уявити, що існує собі така ванна. Не звичайна ванна, а духовна. Після того, як забралася ця страшна тінь, я почуваюся чистішою внутрішньо, наче після духовної ванни. Може, я пояснюю не дуже зрозуміло, але це цілком важко пояснити. Якщо тобі так добре, то до чого похмурі думки? Я знову пригорнув майру до себе. «Якщо ти не будеш серйозним, я піду, розсердилась вона. Я серйозний, цілком серйозний, дуже серйозний, запевнив я, цілуючи золотисте волосся. Ні, ні, прошу тебе. Тепер я дуже шкодую, що погодилась на всю ту авантюру з чаклоном. Якщо дістанеш винагороду за своє власне визволення, то й шкодувати не буде. Чого? Як ти не розумієш?» збуджено вигукнула вона. «Не хочу я тієї винагороди. Обійдуся і без грошей. Адже це не Чесно. І тут я збагнув. Усе, що вона розповіла, щира правда. Майра змінилась дивовижним чином. «Нечесно?» – по-дурному перепитав я. «Як це розуміти нечесно?» «Так і розуміти, не прикидайся», – роздратовано сказала дівчина. «Мене не викрали і не врятували. Отже, на ті гроші ми не маємо ніякого права». «Це понад моє розуміння», – вигукнув я, падаючи на стіну. «Зізнаюсь, не чекав почути такого від тебе». Двері розвічинились, і в шпарину просунулася усміхнена фізіономія Богля. «Розважаєте?» Можете не зважати на друзяку Богля, але я сьогодні зранку чогось боюсь самотності. Заходь, друже, якщо з тобою щось не так, нехай так зайде. У моєму стані шкідливо лишатися самому. Зі мною тільки віскі, відповів Сем, заходячи з собакою вовкодавом. Віскі до мене дуже прив'язаний». Ми з Майрою подивились на пса з деякою недовірою. Він класнув зубами і невимушено, розвалившись на підлозі, поклав морду на Семі в черевик. «Віскі?» – спитав я. Його звуть Віскі?» – «Так, я його називав. Йому подобається ця кличка», – задоволено промовив Сем. «І я її тепер не плутаю з якою іншою. Славний пес, правда? Не знаю, ухильно відповів я. Не виключно, що він дуже славний, але не можу забити, що він зжер Пабло. Це мене якось непокоїть». «Усі ви просто гурт психів!» – засміявся Сем. «Собака жерку в басу. Ото й тільки! Це і ти так думаєш!» Поки ми розмовляли, Віскі перевернувся на спину. Його хвіст витягся і напружився, лапи заворушились, не наче врака виконатого на сушу. «Дивний собака!» – сказала Майра. «Така позашкідлива для собачого здоров'я!» Сем обережно взяв віскі за лапи та повернувся в його бік. «Кажуть, тобі шкідливо лежати на спині». Віскі розплющив очі, подивився на Боголя, як мені здалося з досадою, і знову перевернувся на спину. Цього разу він склав передні лапи на грудях. «Боже мій!» – розчолену мовив Сем. «Де ви ще знайдете такого собаку?» «Знову перевернути його на бік?» Семові слова чимось не припали псові до смаку. Він сердито зирнув на здорованя і клацнув зубами, немов капканом. Сем обачливо всівся в крісло, чекаючи, поки собака заспокоїться. «Слухай», – сказав я, ледве стримуючи роздратування, – «чи не погуляв би ти трохи з собачкою? Знаєш, нерви у мене напружені до краю. А тут ще песи з химерами. Потурбуйся про нього до кінця, виведи на свіже повітря». Раптом я відчув на собі пильний, майже людський погляд вовкодава. «Забери звідси собаку, чуєш? Він починає діяти мені на нерви. І що далі, то більше. Він поводиться дуже дивно». — Може, захворів? — занепокоївся Сем. — Після того, як жер Пабло, цілком імовірно. Віскінь, не зводячи з мене погляду, перевернувся на бік. — Це твоя правда, чоловіче! — проказав він гортаним голосом. — Він тисне мені на шлунок, наче камінь. Я не міг відірвати від собаки погляду. Майра тихо скрикнула і завмерла. — Семе, ти нічого не чув. Е, як собака до мене заговорив?» – спитав я тримтячим голосом. Звісно, чув. Він до мене говорив цілу ніч. «То і що? Та нічого. Це тебе хіба не дивує? Скажи, Сему, ти багато бачив собак, які розмовляють. У цій країні всього можна чекати. Якщо вміють говорити попуги, то чому не заговорить і собаці? Я так собі міркую». Помітивши мою розгубленість, Сем додав, чи не хочеш ти сказати, що собаки не говорять взагалі? Що це вже таке за диво? Ото як жінки, що літають у повітрі, або люди, які раптом зникають. Ну щось на зразок того. Ой боже мій, викутнув загу... Богль, затримтівши. Я ж спокійнісенького манив з ним цілу ніч. Я не почув від тебе нічого, крім дурниць, кинув пес. Цей чоловік наймудріший з усіх, кого мені траплялося бачити». Майра тихо сказала. Ну я, мабуть, піду. Мені б не хотіло, щоб наше товариство розпалось, заявив Віскі. Поспілкуємося ще. Це скрасить моє життя, бо воно істинно собаче. Даруйте за мимовільний каламбур. Може, серед нас є черевомовець, висловив припущення я, відчуваючи, що моя душа просто простає вп'яти п'яти добре протореним за минуту добу шагом. Хтось просто морочить нам голову. Віскі позіхнув, я зроду не бачив таких ікол. «Постарайтеся зрозуміти», – сказав він, – «що моє вміння користуватися вашою жахливою мовою не повинно робити вас дурнішими, ніж ви є. Слухай, друже, промовив я нервово. А може ти трохи прогулявся б? Не те, щоб так мені вже це подобалось, навпаки, тільки в цей ранок з мене досить. Зрештою я, може, і звикну». Віскі підвівся. Ваше прохання мене не обтяжить. До того ж, здається, я маю невідкладні справи. Та й снідати вже час. І він з гідністю вийшов, цокаючи кігтями про тертому паркету. Усі надовго замовкли. Цікаво, озвався й нарешті, якщо ми чкурнемо щодуху, доживив він нас чи ні? Пес не за що не розлучиться з нами, сумовито мовив Богль. Так він мені сказав учора ввечері. Тут з'явився до Ансель. Незважаючи на стомлений вигляд, тримався він упевнено. «Ви вже в курсі?» – спитав я. «Милий песик Геш». «Який песик?» – поцікавився Ансель, спускаючись на стілець. «Той, що жер Пабло. Він заприятеляв із нашим Самуелем». «Нічого дивного», – обережно зауважив Ансель, пильно дивлячись на мене. «Собака – друг людини. Сподіваюсь, ви з цим згодні?» «З цим не можна не погодитись. Є тільки один маленький нюанс. Ця собака розмовляє. Щойно він облає в нас, але заважте в переносному розумінні. Що ви хочете цим сказати?» «Те, що вже сказав. Не примушуйте мене повторювати. Я ще не відновив душевну рівновагу». Можливо, у вас є якісь припущення з цього приводу. Не можу сказати, що ваша новина приголомшила мене, а я цю довіру розмірковував до того і став, дійшов висновку, що слід чекати найнеймовірніших подій. Тепер, коли Майра володіє окультним знанням, може статися все, що завгодно. Я силувато всміхнувся. «По-вашому, і в цьому разі все впирається у майру. А вже ж, ніхто з нас, здається, не вірив, коли я розповідав про незвичайні здібності на Гоала. Тепер ви всі пересвідчили, що я мав слушність. Треба встановити, наскільки великі майрині можливості». Про це я й хотів поговорити з нею. «Майро, ви повинні опанувати власні можливості, які, повторюю, дуже великі. Зараз ми цим займатися не будемо. Ви втомились, нерви ваші напружені. Я от учора, як видно, перебував найсприятливіші в стані для такої діяльності». І Пабло став її жертвою. Майро несподівано рішуче підвела голову і заявила, «Все, що я хочу». «Що, це повернутися до нормального життя. Зараз мені потрібен тільки спокій». «Подумайте добре», – зітхнувшись, сказав Ансель. «Ви можете стати володаркою світу. Нема, невже немає у вас ніякого чистолюбства?» «Ніякісінького», – сухо підтвердила Майра, «І не будемо до цього вертатись. По-моєму, вона має слушність», – сказав я. «І краще дати їй спокій. До речі, як довго вона проявлятиме такі можливості?» Альс... Ансель замислено почухав потилицю. Важко сказати. У минулому на Гуале починали свої обряди на початку повного місяця. Тепер Кінтель помер, і повернути ці можливості буде нікому. Не виключено, що вона втратить їх назавжди. Але це тільки припущення. «Назавжди, тим краще!» – рішуче заявила майра. «Сподіваюсь, три тижні проминуть швидко. Якщо за цей час більше нічого не станеться, я буду щаслива». Ансель з досадою махнув рукою. «А мої ліки, я так і залишусь не з чим? Даруйте, Доне, але я справді не хочу мати ніякого діла з усім цим. Удайтесь до пошуків самі. Скажіть їй щось», – благально замовив Ансель, звертаючись до мене. «Я не знаю, що казати в такій ситуації. Вона навіть в від своєї звільнення відмовляється. Гей, Богаль з Ненацька підхопився на ноги. А ми, а нам? Ми, виходить, взагалі пролітаємо». «Спитай про це у Майри», – сухо порадив я. «Ми не маємо права на ті гроші», – пояснила вона. Я всміхнувся до Сема і дуже поважно докинув. «Зрозумій, це було б нечесно». «Так їй повірив, не вгавав Сем. Вона ошукати нас хоче». «Думай, що тобі завгодно», – сказала Майра. «Я до цієї теми врататись не збираю». А ці три тижні хочу пожити десь сама. Я подумав, що Майрене моральне відродження дорого мені обійдеться, якщо я не привезу дівчину до Нью-Йорка. То я уявив собі Мадоксове розлючене обличчя, я аж здригнувся. Не треба квапливих рішень, став благати я. Залиште ненадовго удвох поговорити треба. Умовляння марні, рішуче заявила Майра. Я йду. Вона вже була біля дверей, я гукнув їй услід. Але для інших щось зробіть. Чим завинили інші? Росе, ти ж знаєш, що моє рішення остаточне. Кинула вона через плече. Проти піти Майри так і не вдалося. До гімнати вбігла юна мексиканка і протягла мені телеграму. Завжди, сказав я Майрі, це може стосуватися і тебе. Поквапся, мені ще перевдягатися треба. Я прочитав телеграму і зацепенів. Вона була від Жудена. Мадокс повідомив, «Дівчина знайшла крп, крапка, батько вимагає винагороди, крапка, що ви наробили, крапка, сьогодні офіційний прийом, крапка, мадок собі і має, крапка, жуден». «Здається, нас пошили в дурні», – зауважив я, передаючи телеграму Майрі. Боги ліансель підійшли до неї і вчитали, зазираючи через плече. Всі вражено мовчали. «Майра поглянула на мене. Що це все означає? Я знаю не більше за тебе». Боголя ручку повернувся до дівчини. «Так ось як ти не любиш бабки, що ти націклувала цього разу стерва?» «Не вези дурниць!» – урвав я його. «Майра тут ні до чого. Мабуть, то її татусь знайшов спосіб пошукати Мадокса. Це їй дур нев'ясно, і я звернувся до Майри. Що він за людина, твій батько?» Пройда, яких пошукати, відповіла вона по хвилі вагання, але пройде стихійний. Сам батько навряд чи зміг би обдурити мадокса. Він знайшов дівчину, яка схожа на тебе. Ось що він зробив, тому ніхто не зміг йому перешкодити. Майра замислено подивилась на мене. А фото в гадзеті підміну мали б помітити. Байдуже, яку діволю, підсунув їм той спритний татусь, підвів риску Богаль. Головне, що наше грошенята тютю. Майру це зачепило. Виявляється, не так важко знайти дівчину схожу на мене. Я їду негайно. Ач яка легка на підйом, глузливо промовив Ансель. Ці слова, мабуть, стали поштовхом. Принаймні, так здається мені тепер, коли я пригадую ту сцену. Майра піднялась у повітря, як сиділа на ліжку, так і піднялась, і застигла на метр над ним. Найбільше вразило це саму Майру. «Ось, бачите, що ви наробили?» – сказала вона злякано. «Ну ж бо, зробіть щось!» Ми замерли, як у копані. «Майро, голос погано корився мені, заспокойся і припини фокуси!» І справді, заспокоївшись, вона опустилась на місце. Ансель, який уважно спостерігав усе це, розтлумачив. Левітація проявляється мимоволі, керувати їм можна, коли ви спокійні. Ото був сміх, сказала Майра, ще не зовсім оговтавшись від переліку. А що я знову спробую? Не треба. благально вигукнув Мовль. Помовч набридло, і майра відштовхнулась від ліжка. Цього разу вона спробувала піднятися стоячи, але втратила рівновагу і перевернулася вниз з головою. «Допоможіть!» – закричала вона. «Що мені тепер робити?» Ансель кинувся до неї, і йому вдалося надати дівчині горизонтального положення. Після кількох спроб вона навчилася сяк-так керувати своїм тілом у повітрі. Як цікаво заспочиватися. Міялась вона. «Доне, допоможіть мені опустити ноги. Хочу спробувати ходити по повітрю». Найслабші нерви знову виявилися у Богля. «Годі, не можу більше цього бачити», – бідкався він, заплювшивши очі і стискаючи кулаки. Помовч кину Вансель, не обертаючись, і допоміг Майри опустити ноги. Все йде чудово. Майра похитнулась та потім відновила рівновагу. Їй вдалося перетнути кімнату, переступаючи ногами. Метр за метр. Захопливе становище було дивитися страшнувато. Лежати, здається, зручніше. Вона нахилилась і випростала ноги. Я можу вас трохи підштовхнути, сказав Дон, і Майра поплила через усю кімнату, як повітряна кулька. Торкнувшись протилежної стіни, вона відлетіла просто до мене. Я схопив її і посадив на ліжку. «Прошу тебе, Майра, згоді, я з божеволію». «Але... це чудово розумієш», – засміялась вона. «Ти просто заздриш, що ти все. Дозволь ще раз політаю по кімнаті і більше не буду. Ну, коли тобі так хочеться». «Очевидно, я підштовхнув її надто сильно. Вона помчала, як снаряд, просто на Анзеля. Бідолага пригнувся, скрикнувши від жаху. Майра відскочила від стіни, немов більярдна куля, ледве не свалиши на своєму шляху Сема Боголя. Той ж зіщулився. Наразі сила, що підтримувала Майру, зникла, і вона гепнулась на підлогу так, що аж по стіні застанцювали склянки». Гансель допоміг їй підвестися. Політала, сказала вона, шкандибаючи до ліжка, і не бачу більше ніяких причин для сміху. Якби ти бачила свої польоти збоку, не казала б так, виправдовувався я, втираючи очі, іншим разом соломки по стілю, пообіцяла Майра, знову сідаючи на ліжко. Богль злякано дивився на неї крізь пальці, якими затуляв обличчя. Пересвідчивши, що Майра спокійно сидить на ліжку, він опустив руки. «Не треба, не треба іншого разу», – попросив він, нервово облизуючи губи. «Яка економія взуття!» – вигукнула Майра із щасливішою усмішкою. «А головне більше так ніхто не вміє». «А про справу ти забула?» – спитав я нетерпляче. «Згадай, ну, про фокус, якого ткнув твій татусь. Ти збираєшся їхати? Може, полити туди в повітрі?» Майрина обличчя спохмурніло. «Я таки забула. Нічого не вдієш. Поїду і про все довідаюсь». Спершу треба зустрітись з Жуденом. Худко збираємось і їдемо до нього в Мехіко. Від нього дізнаємось про деталі. Якщо вирушимо негайно, то надвечір будемо на місці. Там усе проясниться. Маючи інформацію, складаємо план подальших дій. Ми з Семом поїдемо разом з вами, рішуче заявив Ансель. Не сподівайтесь нас позбутись. Я запитав. Ну, подивився на майру, вона знизала плечима. Нехай їдуть, якщо хочуть. У цю мить з веранди прийшов віски. «Мехіко?» – пробурчав він. «Я бував там ще цуценятом. Я заперечливо похитав головою. Мене не цікавить твоя важка юність. У нашій машині немає спеціального місця для собак. Якщо тобі хочеться до Мехіко, добирайся туди пішки, собацюро». Анцелі з захватом подивився на пса. «Такий собака на вагу золота. Я за те, щоб взяти його». Віскі подивився на нього з недовірою. Не розраховуйте на те, що я буду брати участь у ваших аферах. Я не дозволю себе експлуатувати. Моє бажання викликане їхати тим, що життя у провінції нудне, собаче життя я б сказав, а мене вабить різноманітність. Він, як говорить, як освічна людина, сказав приголомшливий Богаль. Майра рушила до дверей. Я теж починаю побоюватись за свою психіку. Віскі задумливо подивився їй услід. Лялічка хоть куди слово честі. Така може ощасливити будь-якого собаку. Майра з жахом втупилась у нього, потім вибігла з кімнати і грюкнула за собою дверима.